Про арест старшини Яку підозрюють І переведення козацького війська На російське Полковники і старшина І справді були тоді у відчаї, В Україні стояло Російське військо Яке поводило себе Як окупаційне Козаків, які будували Печерську фортецю Палками били Російські наглядачі Вуха Шпагами обтинали, всіляку наругу чинили, як пише той такий орлик. Козацькі доми розграблюють, розбирають, палять. Жінкам та дочкам їхнім насилля чинять. Коні, бидло і всіляку худобу забирають. Старшину б'ють смертельними побоями. Данило Апостол Полковник Миргородський прямо тоді сказав Мазепі. «Отчі всіх на тебе уповають, і не дай Боже для тебе смерті, бо ми дістанемося до такої неволі, що й кури нас загребуть». Горленко полковник Прилуцький додав, як ми за душу Хмельницького завжди Бога молимо, і ім'я його хвалимо, що Україну від ляцького іго звільнив, так і в супротивний спосіб, і ми, і діти наші, у вічні роди душу і кістки твої, будемо проклинати, коли нас за гетьманства твого після смерті в такій неволі залишиш. Чи бив цар Мазепу по щолках? Глухе підтвердження цьому є і ворлика. 1707 року Мазепа поїхав до Жовкви, де була нарада царя. «Не знаю, – пише Орлик, – яке він мав там незадоволення, оскільки для тієї ради ні на обід до царської величності не пішов, ані в себе нічого продовж цілого дня не їв, а старшині виповів про невдячність царя, до його вірності і служби ми ці слова цитували вище. Були і інші образи гетьманського гонору, які докладно переповідає Орлик. Не самими розмовами і чутками все обходилося. Був і указ царя про перелаштування козаків на зразок слобідських полків, що підлягали тоді Москві, Чуйк пише Орлик, так застрашив і роздратував був усіх полковників та старшину, що цілком мали відчаю щодо своїх вольностей. Ні про що інше не говорили, тільки що вибір п'ятаків є ступінь перелаштування в драгуни й солдати. От тоді-то козацька старшина згадала про гадяцькі пакти і взяла їх у Печерській бібліотеці. Орлик свідчить супереч Кочубею, що Мазепа участі в цьому не брав. Але прочитаємо, що свідчив Кочубей. Він переповідає слова Мазепи, сказані при ньому Кочубейсі з похвалою Веговському та Бруховецькому. Їх варто зацитувати. Вони, казав він, Хотіли вибитися із неволі, та ликі люди їх до того не допустили. І ми хотіли б дбати далі про свою цілість і вольності, та ще засобів до того не маємо. А головне, що серед наших нема одностайності. Ось і я твоєму чоловікові багато разів пробував казати про те, як би нам на майбутні часи убезпечити і себе, і тих, хто після нас будуть жити, а чоловік твій мовчить, жодним словом мені не допоможе, і ні в кого мені нема допомоги, і нікому я не можу довіритися. Істочники Малоросійської історії, страниця 104. Ці слова Мазепа міг сказати, але знайшлися й такі, що хотіли йому допомогти. Це були передусім генеральний обозний Іван Ломиковський та полковники Миргородський і Прилуцький. Не зайве тут навести і текст присяги Мазепи перед орликом яку він потім повторив перед старшиною. Перед всемогутнім Богом постаю і на тому присягаюся, що я не для приватної моєї користі, не для вищих гонорів, не для більшого збагачення, ані задля інших будь-яких прихотей, але для вас усіх, що під владою та реймантарством Моїм лишається для жінок і дітей ваших, для загального добра, матері моєї вітчизни, бідної України, всього війська запорозького і народу малоросійського. І для підвищення і розширення прав і вольностей військових хочу те прибожій помічі чинити, щоб ви з жонами та дітьми і вітчизна з військом запорозьким, як від московської, так і шведської сторони, не загинули. А коли б для будь-яких приватних моїх прихотей те осмислювався б чинити, побий мене, Боже, в Тройці святій єдиний і невинна страсть Христова на душі і на тілі. Основа, 1862 рік, номер 10. Коли б ми не знали, що відбуватиметься з Україною далі, вже після падіння Івана Мазепи можна було б резонно припустити, що Гетьман розіграв грандіозний спектакль. Можливо, він відчув загрозливі вітри щодо своєї особи з боку царя, але не захотів зійти з кону так, як і Самайлович, а здійснив акт свого зішестя величавим, перетворивши в його в загальну національну трагедію. Але, на жаль, мусимо сконстатувати, що життя часом творить куди жахливіші спектаклі, ніж коли б мати їх вигадати, хай і великі, творчі розуми. В божевільній голові Петра І зовсім так само, як в параноїчній голові його пізнішого поклонника Сталіна, справді з'явився диявольський план геноциду щодо українців, і як один, так і другий його в життя втілили. Як це відбувалося в Петра І, розповімо в етюді, про гетьмана Івана Скоропадського. Отут постає ще одне питання. Чи можна визвольну акцію Мазепи, а що вона була визвольна, сумнів, нема ніяких, вважати актом зради? Питання це немаловажне, бо над гетьманом століттями висіло таке прокляття. Збулися слова виголошені полковником Горленком, але прокляли Гетьмана не за те, що він не захотів оборонити своїх близьких і свою вітчизну, а за те, що він на таку оборону повстав. Дивний і дикий парадокс, але так воно було. Однак придивимося до оцінок мазепа різних людей, безсторонніх і сторонніх. Маркіз Дебонак писав вельми точно. Він стояв на голову вище батьох князів. Особливо це стосувалося благородства його характеру. Проте любов та печаль до вітчизни, що ніколи не гасне в людських серцях, вирвало його з цього блаженного стану. Він утомився від своєї вивищеності, замішаної на залежності, і вирішив закраще бути рядовим у вільному краї, аніж головним управляючим України під п'ятою Москви. Янсен Мазепа, Іван Мазепа, сторінка 68. Говорить Теофан Прокопович. Мазепа так високо сидів у своєму становищі, що над собою бачив самого лише государя та, не вдовольнившись всіма тими благами, забажав він добути собі незалежність і для досягнення мети поклав використати шведського короля. Сторінка 68 Олександр Рігельман, історик російсько-монархічного спрямування, німець родом, змушений був визнати. Він заключив союз із шведським королем, щоб таким чином позбутися залежності від російського государя і утвердити своє положення в Україні як самостійного князя. Сторінка 69-та Говорить сучасний український історик Михайло Брайчевський Гетьмана звинувачували ніби він хотів повернути Україну під магнатське панування в рамках Речі Посполитої Інші Закидали йому прагнення встановити тут шведську зверхність. Поширювались і плітки особистого кшталту, мовляв, він мріяв в обмін за Україну стати князем Вітепським і так далі. Але всі ці приписувані гетьману заміри позбавлені глузду. Вони бозначали для Мазепи зраду самого себе. Іван Мазепа, сторінка 84 Олекса Мартос, українець, в російському офіцерському мандирі записав у 1811 році. Він був друг свободи, і за це вартий поваги нащадків. Після його відходу із Малоросії пожильці її загубили свої права такі священні, які Мазепа довго захищав із властивою кожному патріоту любов'ю і палом. Мазепа найосвідченіший, найлюдинолюбніший чоловік, вправний полководець і повелитель вільного, отже щасливого народу. Там таки сторінка 62. Але досить виписок, дамо трохи висновків у моральному статусі, як його витворило людство, прийнято ще змагання проти поневолювача, справедлива справа поневоленого. Отже, повстання народу, пригнобленого проти тирана, це здобуття свого природного права, як писав автор історію русів, на свободу. Незалежно від того, малий чи великий, Сильний чи слабкий, кожен народ, як і людина, має право на здобуття волі. Здобути ж свободу – це значить відступити від свого поневолювача, відійти або ж вирватися з його рук силою, коли мирними способами здобути це не вдається. Вуста Богдана Хмельницького – Автор історії Русі вкладає думку, що всі народи вічно захищали і захищатимуть своє буття, свободу і власність. Навіть тварини мають знаряддя для самооборони. Вимушені ж клятви не мають значення, і Бог поверне їх на голови тих, хто брав їх примусом. Закони божественні, природні, і цивільні завжди такі клятви знищують, і кожна людина має обов'язок перед вітчизною більшою за природою всіх клятв. Історія русов Москва. 1846 рік, сторінки 63-64. Загалом, що таке зрадник? Це порушник тих чи інших домовленостей між двома суб'єктами за умови, що одна сторона тих домовленостей свято дотримується, а друга від них віроломно і зі шкодою для першої відходить. У нашому випадку маємо виразний приклад зради, що ми вже на цих сторінках доказали. Але зрадив не Мазепа царя, а цар Мазепу, бо всі права України нещадно потоптав а пізніше в озлобленні своєму дійшов до геноциду українського народу і до повного знищення його прав та свобод. Отже, вчинок Мазепи з моральної точки зору – це самооборона від хижака, який не має стриму у своїй зажерливості, і помилка Мазепи не в тому, що він піднявся на святий чин національно-визвольної боротьби, а в тому, що зробив це нерішуче, оглядаючись і вагаючись, навіть свого народу до такого чину не підготувавши, що він у хитрощах своїх, як ми казали, таки перехитрував сам себе, що надто покладався на свій розум, уміння розуміти ситуацію, отожнював себе з Україною і марно сподівався, що як тільки він підійметься на героїчний визвольний чин з іноземного рабства, то народ відразу за ним піде. Забув, бо що він двадцять років прищеплював тому народові вакцину рабства.